Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hetehor podcast. Már bele menjünk, hogy mennyit késünk ezzel most mi éppen. 39. egyenlő bányászakadását halljátok. Én Szabdák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Én pedig És Gaz a harmadik, aki még mindig New Yorkban tolja a munkaszekerét. Mi pedig van vagyunk Budapesten. De de azért ezt a Budapest feelinget, ezt ma egy picit megszíneztük Kelt Jó aki szerzett Kronatot. Oha. Az Ó, ő, igen, vettünk a, az opera mellett. És volt sor? A hentes hazafelé. Nem, egy nagyon kedves lány, nagyon egyedül állt egy kizárólag valószínűleg pénzmosásra használható fáng voltban, mert a közelében nem volt ember. Na azt képzeljétek el, hogy ha itt, itt a városban még mindig sor van krónatért. De Küldök itt az operához. Múlt <gül> <m> <gül> hét kedden voltam, mondjuk persze nem akkor, mint, mint uh, nyáron volt de még mindig egy jó 20 percet álltam. Elképesztő. És legalább neked ott finom volt? De ez most finomabb volt, mint a nyári. Most, az ez az most erméken. egy csokis valami. Nem volt annyira élmélytőjeides, se nem, nem élmélytője olajos. Tehát alapvetően itt van, van fejlődés. De a magyar krónat, ez nem valami jó. És nem hát tudom, hogy magával van baj. Igen, vagy, valója, vagy valójában ez olyan, minthogy mintha, mintha arról beszélnénk, hogy melyik országnak az operettje a jobb. <laughs> Nem, azért egyrészt, Mert, hogy mindegyik. egyrészt szerintem azoknak a népeknek, akik szeretik a nagyon édes édességeket, azoknak a krónat nem biztos, hogy rossz. Én, aki például egyébként szeretem a nagyon édes édességeket, nekem tökre bejött ez a magyar krónat is. Tényleg nem volt vele bajom. Másrészt meg azt tudjuk, hogy Amerikában az édesség az őrületesen édes dolog. Nem? Hát jó, legyen. Lehet itt finom dolgokat is kapni. Tehát nem kell, nem kell azért ilyen túlzásokba esni hozzá. Adtál egy ravati ötletet? Meg fogunk gazdagodni, Gáspár? Van nektek gasztróróvatotok, vagy bármi más, amit tud egy ilyen kis startupot csinálni? mesély Krónatos baklava. Észükség. Krónattal töltött baklava, ugye? Nem egy olyan krónat, amit még tele, tele itattál vízes mézzel. Tehát egy krónatlava. De, igen, de azért ehhez képest, Krónat hogy lehva, valami, igen. valami lépes mézzel töltött sütemény, vagy, vagy török van, mézzel van, töltött van, sütemény ebben. Én érzem, én látom. Igen. Tehát finoman meg kell nem tudom én, hogy a zsírral. No, mindegy. Ah, ha ilyenből felpakolunk egy tarisznyáját, akkor azt kilőhetjük az űrbe, és ezzel megérkezhetünk a heti rendes égi jelenségünkhöz. Megint volt valami? megint van tulajdonképpen. Egyrészt hétvégén geminidák lesznek, már, már ha minden az akkor holnap lehet látni egyet kettő de ez a kifekszel meg, fajc is a végén látszó villanás villanást, nem tudod, hogy csak felkeltettek, vagy elment egy autó, vagy nem. Viszont uh, 12. környékére egészen sok meteoritot lehet látni, hogyha egyáltalán nem lesz beborulva, amire azért így mérget nem vennék. Meg 12. környéke az holnap van. Hát amire kianudodás. És akkor már a friss magyar Spotify-t hallgatva lehet a... Igen, hát azért a főhír az mindenképpen ez, ezen a héten ezt semmi nem viszi, hogy megérkezett a Spotify Magyarországra, és ráadásul havi öt eurós előfizetési díjért, tehát alacsony. Meg fog érkezni holnap. Hát ezt mondom. Milyenki ezt kedves hallgató? Arra majd Igen, még ma az... nem enged be. Akartam zenét hallgatni ma este, de nem, nem engedett, úgyhogy inkább Fuzo tv néztem tévét. És még mindig szereted a Fuzo tv -t? Ön most azt már működik PC-n is, igaz, Aztán hogy szűködéssel, de egy most így így igen. Az... beütöttem egy buta filmet, hogy meg szeretném nézni azt a buta filmet, és elkezdte lejátszani a böngészőmben, és hagyta magát kirakni screen-re. Váltatok nyelvet, és akatok alá feliratot egy kattintással. mintha a jövőben élnénk. Vagy mintha torrentet használnánk. Nem mertek még nekem vadászni a feliratot, mert kitömölni egy kis ideig fájlokat a Ez nagyon fura egyébként, képzétek el, hogy hogy milyen kicsi múlik az, hogy kinek milyen a felhasználó élménye, mert igen, ismerem azt az érzést, amit kelt mond, amit szerint is vadászni kell a feliratot, meg tömöríteni, meg ilyenek, és mint a kitartó hallgatók tudhatják, nekem van egy immár öreg, és immár a cég által nem is támogatott Boxi Box nevű média lejátszóm, és azt például azt csinálja, hogy mikor elindítod a filmet, akkor lehet neki egy olyat mondani, hogy vadász hozzá a feliratot, felsorolja a nyelvi verziókat, az egyikre rákattintasz, és az egyből megjönjük a film alatt felirat. De úgy, hogy ha az rarban van, akkor ő kitemöríti, beszinkronizálja, és tehát tényleg egy kattintása van ez az egész. Kivették és... a romantikáját aki. Igen, igen, de hát ez mennyire jó, mennyivel menőbb ez, mint a Open Subtitles-en keresgélni, és aztán valamelyiket letölteni, odamásolni, kitömöríteni, borzasztó lehet. Boxibox nélkül élni, az megengedem. boxibox-szel is borzasztó élni, de ezt csak zárójában mondom. Élni úgy általában nem jó, kedves hallgatók, egzicenciálisra 5 percünket hallottátok. <gül> Azt akartam mondani, hogy nekem alapvetően még crt tv van, és mindig, amikor eszembe jut, hogy le kéne cserélni, akkor megnézem, hogy hány kilométer autópálya jön ki egy LCDTV tv árából, meg az inkubátorokban se menjünk, és ne beszélem magam róla. De azért kell... Úgyhogy így vagyok én forrántezes, hogy fúzó tévé felhasználom. LCD TV árából autópályában egy olyan, nem tudom, 16 cm ah. jön ki. És -hát mennyibe beszél az tukra, persze. És egyébként nem is biztos, mert körülbelül 1 milliárd forint egy méter, hogy is? 1 kilométer autópályára egy 1 milliárd forint, tehát 1000 méter. Nem, nem rossz pénzért egyébként. Na jó, mindegy, ezt most nem fogom összeszámolni, de elég rövid autópálya jön ki egy LCD árából. Szerintem vegyél el CDTV t Vagy kérd meg a gastronikuson. A... Igen, igen. Remek, remek 4K-s tv -t lehet venni most már igen 1000 dollár alatt. Jaj, ha már itt tartunk, elmesélem egy teljesen ide nem tartozó élményemet, de azért mégiscsak élmény volt. Tegnap megnyitotta a kapuit egy irodakomplexum, ahol több filmes utómunkacég költözött össze, és valami különös véletlen folytán én oda keveredtem a iroda megnyitó bulira, vagy valami ilyesmi, ahol sok egyéb mellett, csak hogyha már a tévéket emlegettünk, voltam egy fényelő szobában, mármint egy, tehát ugye ez az a hely, ahol a, a filmeket fényelik, azaz beállítják a, a filmnek a színeit, meg a, meg a e, ilyen szinteket, tehát ezt a levels-t, és, és ezt úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen, ilyen nappali méretű szoba, egy nagy vezérlőpultal, de az inkább csak egy asztal, amin két billentyűzet van, meg három monitor, és mindenféle hangtörő felületek a falakon, és az asztal szemben levő falon pedig egy 60 colos kalibrált plazma TV volt látható. A 60 az jó nagy. Itt vagyok. Úgy hoztam sorus, hogy most egy ilyen induló magyar portálnak vagyok a te vezetője. Összekötnél ezekkel az emberekkel? Hát, adás után beszélünk már erről. Adás után beszélhetünk erről, összekötlek velük szívesen, de mivel egyszer már összekötöttelek velük egy másik, a korán sem induló portál, techrovat vezetőjeként és csináltál is velük interjút, tehát nem tudom, hogy ezt most újra el akarjuk esütni, de minden esetre a Digital Apes nevű VFX cégről van szó, illetve a Forkat nevű, nevű célról. de nem, igazán nem ezt akartam elmesélni, hanem hogy, hogy, hogy milyen menő dolgokat is láttam, amik valószínűleg annak, aki ebben a szakmában dolgozik, annak talán nem annyira szívbe markoló, de egy ilyen IT iránt igencsak fogékony ám a filmkészítéshez nem különösebben értő embernek, meg őrült menő az, hogy mondjuk bemutatnak egy olyan technológiát, hogy állsz egy zöld fal előtt, veled szemben egy kamera, és azt tudja a dolog, hogy a hogy te a, a Greenbox-ban ácsorogva a te képedet összekeverik a, tőle, a közeli Andrássy út webkamerás képével. Ezt a két összekevert videóstreamet fellövik IP alapon a felhőbe, egész pontosan egy műholdra, majd visszasugározzák a... Másik monitor, tehát egymás, mert van két monitor, egyiken látod a lokál képet, a másikon pedig a műholdat megjárt, IP alapon felszaladt és visszaszálladt képet, és a kettő között nincsen szemmel látható késés Ez menő. És, és ez csak egy volt a sok közül, az még nagyon menő volt, hogy, hogy a, a, voltunk a szerverszobában is, ami egy ilyen teljesen hétköznapi lesötétített és légkondicionált szoba, amiben regszekrényekben állnak a mindenféle számítógépek de rekkek között volt egy olyan oszlop, ami kizárólag bejátszó videomagnókat tartalmazott, a már teljesen elavult úgynevezett szólós technológiától kezdve a legmodernebb digit betákig, vagy nem tudom, mik a legmodernebb szóval mindegy, tehát hogy volt vagy 15 féle videomagnó így egymás fölé rakva, amit csak annyiban buheráltak meg, hogy a mindegyiknek a kijövő, jelének a végére rátettek egy analóg-digital átalakítót. Tehát akármilyen kazettát is viszel oda, az már a bejátszás pillanatában digitális jelé alakul, és aztán még céghez megy a iroda komplexumon belül, azt digitálisan tudják kezelni. Örült menő volt. A jövő ez. ez elég király. És akkor igen, tehát a 60 as eh, szóval kalibrált plazmáról meg azt tudtam meg, hogy Ezeket eleinte, hogy pár hetente újra kell kalibrálni, de aztán két-három ilyen újra kalibrálás után több évig is tartják a, a kalibrációt, és csak egészen minimálisan kell utána húzni, hogy, hogy jó legyen a, a szín, és ugye a kalibrálást azt ugye nem mondták, de egész biztos, hogy, benne, hogy ilyen pókkal csinálják, ami biztos láttatok már ilyet, hogy ilyen pókszerű háromlábú eh, tapadókorongos izét rácuppantanak a, a monitor közepére, és akkor ez van az egy... nézi a színeket. És az nézi a színeket szó szerint, és visszaszól a számítógépnek, egy kicsit jobbra, kicsit balra, kicsit előre, kicsit hátra. És amikor azt érzi, hogy most akkor ezek a színek olyan színek, mint az igazi színek, akkor azt mondja, hogy most jó, ne hozzá. Hmm. Tök jó. Na, és akkor ez még mindig csak a tévékről szól, <hül> amit Gass fog hozni New Yorkból keltnek. De csak ilyen válpántos tévét, hogy lehet sem vinni a repülőre. Igen, egy Kerion 60-szoros tévét. Viszont esélye, hogy hol a héten, mert hogy elzavartunk téged helyekre, azt nem tudom, hogy eljutottál -e végül. A, a lenezboltban jártam. A, a, a két hely közül. három hely közül. Három helyet céloztam meg a Brooklynban, ebből kettőre sikerült eljutnom, a másikra már nagyon elfáradt a lábban, meg hideg volt, meg sötét volt, meg féltem a sötét városban. Képzeljetek el, Nyílt Brooklynban egy hatalmas nagy lemez volt. Mint ahogy beszéltünk róla ezelőtt. Igen. A lemezbolt volt ez... te ugye bakelit lemezeket értesz, csak mert ez nem biztos, hogy magától értetődő, hogy nem cd Bakelit lemezeket értek, igen. De ezen kívül voltak CD-k is, meg, meg könyvek is. Meg, igazán, ez nekem úgy tűnik, hogy, hogy valójában ez egy koncertterem, vagy egy ilyen koncert helyszín, amire van egy gyakorlatilag gifsokként működő lemez volt. Bakelit lemez volt úgyhogy ugye... magyarázza az az üzleti modellt onnantól kezdve. kezdő? tehát innen, innentől kezdve már így nem, nem furcsa, de minden esetben tök jó helynek tűnik, csak Ö... kiesik Budapestről. persze. <sínt> úgy máshol fognak lenni jugoszláv kiadás a másik hely ahol voltam az egy majonéz volt. majonéz volt? <sínt> egy kézműves majonéz volt. <sínt> Jézus őrültem. <érde. sínt> Ahonnan hoztam is egy egyébként, azt majd, ha, ha az hazaérek, akkor... Megkérdezhetem, mit vásároltál ott? Majonézt. Nem mondod. Kézműves, bio, GMO-mentes, uh, fair trade. mondjátok még ilyen jelzőket, valószínűleg nem gluténmentes nyilván. Hát, egy majonéz ninja. Egy, egy majonéz rockstar, igen. Egy majonéz rockstar. De figyelj, és a majonéz boltban gyakorlatilag csak majonéz lehet kapni? Igen, yeah. volt vagy 8 vagy 10 féle majonéz különböző ízesítésekkel. Az, az a pláne benne, hogy ezek az ízesítések, ezek bele vannak, kevő, injektálva gyakorlatilag az olajba, és emiatt így nagyon mélyen áthatja. Uh -huh. Tényleg alapvetően finom volt, csak csak egy 8 dolláros kicsi, pixis majonézről mm. beszélünk. És szerencsére a, az emberek, akik csinálják, azok is pontosan tudják, hogy mennyire nevetséges ez, amit csinálnak. És, és ezért legkérdeztetők érezhető volt minden szavukon az önirónia. excuse me, sir. a sir, jók. és erők azt mondták yes, a srác, aki a szakács, ez egyébként um, hogy hívják ezt, amikor, amikor molekuláris gasztronómiával foglalkozik ja igen és annak egy ilyen offsútja annak egy ilyen, ilyen hobbiprojektje ez tudtál rajta röntani Hát nem ezen, ezen a szakácsron, de azért azt tudjuk, hogy a molekuláris gasztronómia egy teljesen létező, sokak által gyakorolt főzési, vagy gasztronómiai, vagy kulináris irányzat. Na de kártyával fizettem, és így és, és, és akkor meg is van az átvezetés a következő dologra, amit hoztam. Így, vagy nem vettem még meg, mert nem tudok rájönni, hogy hol, hol használhatnám egyedül. De vannak ilyen kicsi eszközök, amit az a neve, hogy Square, ez a Jack Dorsey-nak, az egyik Twitter alapítónak a hobby projektje most, hogy csillió dolláros lett. És azért olyan hobby projekt, ami egyébként pénzt is termel, és ja, egyébként egy, is. Egy tök jó bizniszről van szó. Arról van szó, hogy van egy kicsi kutyú, ami iPhone, meg iPad, meg ilyesminek a mikrofon bemenetére, tehát a headset bemenetére csatlakozik, és bankjártyát lehet vele olvasni, Egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon letisztult, nagyon szép felületen keresztül. És a legszebb az egészben, hogy a drogériában, tehát tényleg egy ilyen sampon, meg borotva, meg kutyakaja, meg akármi drogériában, a Dwayne Reedben 10 dollárért láttam ezt a készülékez, konkrétan egy a polcon. Az a kérdés, hogy működik a NAV-hoz bekötött pénztárgépként itthon? Ez egy jó kérdés, és szerintem sejtel is rá a választ. Mert minden Ezek... adott hozzá, hogy benne teljesen biztosak, mert szerintem egyébként simán működhet, hiszen az egész kver koncepció az arról szól, hogy a, hogy a leolvasás az lokálisan történik, de, a, de az encoding meg az összes több ilyen biztonsági dolog az már a felhőben. És ez a világ legelegánsabb dolga, tehát tényleg az van, hogy ott van a pénztárosnál egy iPad például, vagy egy iPhone, hogyha egy kisebb hely lehúzza a kártyát, megkéri, hogy e-mailben kérde a, a nyugtát, és, és visszakapod a kártyát, és ennyi. És alá Amiért kellett írni valamit? Hely? Nem, még az se. Mert hogy én úgy tudom, hogy a az van, hogy ez a, egyébként ez a. Ezt nem is biztos, hogy tudtátok, de hogy a az ilyen kártya elfogadónak az egyéni döntése, hogy ő aláíratja a slipet vagy sem, tehát hogy ezt nem kötelező, vagy ezt a bank nem várja el, az a kereskedő dolga eldönteni, hogy ő akarja aláíratni a slipet vagy sem, és a Square ezt úgy oldotta meg ezt a kérdést, hogy hát aláírni is lehet az iPad képernyőn az újaddal, de ha koppintasz, az már, tehát hogy van olyan, hogy felét fordítják az iPhone-t vagy az iPad-et, és akkor koppintasz rajta, és ezzel Kvázi aláírtad a, a transzakciót. A gyerekod is örülsz, hogy járt egy iPad a samponhoz? Nem, egyébként lehet kapni azt hiszem 70 vagy 80 dollárért egy ilyen iPad tartó tokot, az a, az a pölyön, hogy egy helyben tud forogni, és az olyan le, lehúzott szépen a, a kártyádat. A, a sarki kávézóban egyébként így is lehet fizetni, és nagyon ügyesen miután lehúztad a kártyát és kifizetted, utána még felkínálja alapból, hogy is mennyi borra való szeretnél adni. Így van. Amiért ez viszont nem fog működni Magyarországon, meg úgy általában Európában, hogy ez még a, ez a tök volt ilyen mágnes csíkos rendszert használja, és csak erre képes, mert hogy ezt alakítja ha a hang hullámokká, meg, meg akár. A... Csipesen rajta van a mágnes -csík, ilyen backup tervnek, nem? backup tervnek még rajta van, de hát ezt lassan lassan ki akarják vonni a forgalomból. Sőt, az én kártyám az dombogyomot, tehát azt még a vasalós módszer is le, le, le lehet olvasni. Ó, igen, az, az egy gyönyörű szél fallback. De azért ehhez képest, ha jól tudom, akkor Kanadában például már a, a csipes kártyáknak a penetrációja, nagy számot fogok mondani, száz százalék. Vakok izongban a kártyát cserélni egyébként. egyébként. Hát mint, hogy itthon is a népesség, nem tudom, hogy felének kártyáit, amikor volt egy ilyen adatlapási balhé. Igen. Hát és akkor az... nagyon sokat cseréltek le itthon. Sokat lecseréltek, de az, és az, az, és nagyon az pár százezer volt, és annál több kártya van egy nagyságrendel, szerintem. Tényleg, hány kártya lehet Magyarországon? A maximum egy nagyságrendel lehet több. Hát igen, tehát egy milliós nagyságrendel, és is azt gondolom, hogy egy, egy, egy, egy, egy másfél millió bankkártya lehet forgalomban. Kedves olvasok, mondjátok meg! Igen, és akkor most nem fogjuk Googlezni. Mindenki írja be, és felszarozzuk. Hanem inkább végre <laughs> Végre elszakadunk New Yorktól, de nem megyünk nagyon arrébb, csak Washingtonba, ahol ott ücsörög az amerikai elnök, illetve most éppen nem ott ücsörög, mert azt hiszem pont az az hagyom, hagyom, a lázom, a van. Igen, igen. De hogy amikor ott ücsörög, akkor sem használhat iPhone-t, és ez ezért panaszkodott a világban. Emlékeztek ő... pár éve, amikor az, az, az volt a hiszi, hogy hát foggal körömmel, de megtartja a blackberry -t. Igen. Igen, csak aztán nem volt menőnek lenni. Nem, nem, kapott egy extra bag, tehát az, az akkori hír az az volt, hogy végül kapott a, a Ring-től, tehát a BlackBerry gyártójától egy, egy ilyen speciális BlackBerry-t, amiben hát nem ipari, hanem, hanem amerikai katonai szintű titkosítás volt. És most viszont, most már van blackberry je de csak tíz emberrel. Tehát 10 számot tárolhat a telefon közében. Ki lehet, tehát igazándéból egyébként tök kíváncsi lennék, hogy jó, nyilván benne van a Michelle, az asszony. Meg benne Igen, van a, gyerek. meg a gyerekek. Hát igazándéból a két nagy lány biztos, de szerintem a legkisebbik, a van a legkisebb, legkisebb, legkisebb már Az mondjuk akkor még mindig csak négy szám. És akkor ki lehet az a maradék hat? Mondjuk a anyuka? Meg anyuka, a... Hillary, pizzafutár, takaríton <gül> Igen, hát a pizzafutárban és a valójában nem hinnék. Lehet, hogy nem. Nagyon csodálatos amerikai film szólt arról, hogy, a, hogy az Egyesült Államok elnöke, aki egyébként frissen, vagy viszonylag frissen özvegyült meg, az szeretne összejönni egy amúgy ilyen lobbista csajjal, vagy hát elkezd neki udvarolni, és akkor például felajánlja, hogy akkor ő most rendel egy szászár rózsát, és kéri a fehérász központjában, hogy őt kapcsolják ki az első rózsabolthoz, és kikapcsolják, és a rózsabolthoz mondja, hogy jó, jó, mi az ön kártyaszáma? És akkor az elnök így kinéz a titkárnőjére, van nekem bankkártyám? Megmondják neki, hogy önnek van bankkártyája, a többi személyes tárgyával együtt elzárva őrizzük a fortnoksban, Ó, értem, akkor hogy tudok kártyával fizetni? Ön, ön uram sehogy nem tud. Ó, azon szóval... is elképzeltem egyébként, hogy megérkezik ilyen három-négy ilyen gyalogos egy pizzával. De szó szerinted ez pont itt történik. A pizza futár is nagyjából ennyi lehet. Ha egyáltalán Hálasz, ez a összes esztártyaló film az, azt, az mindig ezzel viccel, hogy a, hogy a pizza futár beengedik ugyan, de, de három olyan embert kíséri, aki a kujával is tud ölni egy barna medvét is. A persze az leszem, hogy két hét van garácsony, tehát mindenki lassan elkezd letorrentezni a Lavek csúályt, amiben szintén. Joh, én annyira ez a... utálom ezt a filmet. Én imádom. Akkor annyira vártam esben, hogy El De nem tehetjük meg, ez egy technológiai podcast. És ugye, ugye helyette hát, fotózás fotózással is jelenségével. Csinál Hát nem. Most gondolom, uh, sehogy se lehet kapcsolatni nem, nem, nem. Technológiával. Figyelj, úgy bele lett magyarázni, hogy nagyon akarod, hogy a, az írós szál az nem történt volna meg, hogyha ez a wordlenszes hülyesség, amit annyira el akarnak a jövőben, az, az létezne már a film jelenjében. Uh -huh. Így jönik -e a technológia romantikát is, amit eljutottunk ideig. Na, de azt viszont nem magyaráztuk meg, hogy mit akarunk mi most a a de hogy azért e, került előled, hogy, hogy szeretne megszabadulni a blackberry étől gondolom, mert már tényleg nem menő és iphone iPhone-ra vágyik, de nem engedték meg neki. Ezért a Blackberry-vel csinálta a Mandela temetésen szelfit. Hú, ami azt egy, egy nagyon ezt... kínos kép, nem? Az, az, biztos, az nem fék? Nem. Nem, igaz. A, a Slayton most megjelent a, a fotósnak a visszaemlékezés, a fotósnak a cikkel, hogy hogyan készült ez a, ez a selfie, meg hogyan készült a, az ő fotójáról az eseményről és azt írja a fickó, hogy, hogy teljesen karnevári hangulat volt a stadionban, tehát nem egy ilyen összegyűltek az elnök és sírnak egymás vállán, hanem a megünnepelték, hogy ott volt ez a nagy zseniális ember közöttünk, aki most egyébként meghalt. Uh -huh. Ez tulajdonképpen tök jó így. Végül is, igen. De azért, azért ezzel kipörgette a Selfies-et a le oldalt. Igen, nem mondom, hogy nem jött ki hülyén a helyzetből, csak érteni vélem, hogy miért történt. Uh -huh. És ez így rendben is van. Na de ha már az amerikai elnök biztonságos telefonjáról beszélünk, akkor beszélhetünk a Cyanogen modról is, ahol meg van biztonságos SMS. Még ha jól értem, akkor nagyon biztonságos SMS-ről van szó, amit nem tud megfejteni az NSA. De legalábbis ezt, ezt állítják. Vagy, hogy kicsit viszonylag voltam. jó nevek vannak ott mögötte. De a Moxie Marlin Spike, akinek ez a biznisze, az, az, az egy okay arc. És akkor gyakorlatilag ez az első ilyen komoly, szianogen only eh, program. Appként fel lehet telepíteni, mint ahogy a RedFond is, ami meg, meg biztonságos telefonhívásokat eh, csinál. A redfon, És akkor ez azt jelenti, hogy, hogy valakivel Oroszországban fogsz beszélni, hogyha felveszed? Ne kezdjél elénekeni valahol Oroszországban, jó? Ne, ne el énekelni. De akkor ez tulajdonképpen ilyen csetru csak úgy, hogy a másik fél az mindig Oroszországból. Igen, hello Dimitri, és miért akarod felrobbantani a... Egyébként, ha megnéztek a bejelentést, akkor azért kivették itt a részüket a poénkodásból a Visper systems sácok is. A bemutó skin shoton és Snowden SMS-eznek titkosítva. Az vicces. A... Ha már telefonok, illetve hát nem is az, hogy ha már telefonok, de hogy van még telefonnal kapcsolatos mondani valunk. Még pedig az, hogy egy kedves hallgatónk azt állította, hogy ő egy németországi eh, média martból két kártyás motocsátó rendelt. Tényleg? Igen, hát igen, ezt, igen, igen. Ezt így is lehetett érteni, ez a az adásnapló blog felületén volt. Egy, egy, de nem, tehát azt írta, hogy hogy egy ilyen érkezik németországi média markból, vittem én, 180 euróért, de hogy az egy ilyen, az nem biztos, hogy arra vonatkozott, az vonatkozhatott egy másik kommentben szintén említett készülékre is, vagy a sima egykártyás MotoG-re. Csak arról tudunk, hogy a motog már bejelentették a szabányügyi hivatalnál, vagy, vagy hol, a kétkártyás, tehát dupla színes vagy dual változatát, ami tényleg nagyon szexi véleményem November, november végén ígérték. Ja, és fog. akkor azt mondták, hogy 2014-nek az elején érkezik, de akkor még úgy volt, hogy az egész motocsik 2014 elején érkezik. Az igaz, és ehhez képest megérkezett nyire, hogy gondolom, hogy már meg is vásárolta az én 16 gigás motocsijimet. Ó, én, én ott ragadtam le, hogy nem tudod eldönteni, hogy 8-as vagy 16-os szeretnél. Igen, de így van, és ezt és írtam, olyan jeleztem, hát, hogy aminek még hát az lesz. volt, hogy szerinted, és én meg tétlenül néztem, hogy gondoltam, hogy kitalálom. Szóval nem ezt már megtanultad. Nem? Igen, igen, kezdem, kezdem. Eldöntöttem, 16 gigásat kérek. Rendben, akkor megrendelem mindjárt. Jó, de jó. A gyerek, az ellenség figyel, most sem bíztak be egy telefont az országba. Hát még nem, de van ilyen tervünk. De minden esetre, hogyha ugyanez két lenne, az tényleg ez a két kártyás tulajdonképpen nem is értem, hogy miért nincs több. Biztos Valami meg szeretnék. a dolog, ezt a dolgot is. Mert fusziáló két... használni, szerintem. De majd megnézzük, meg. Hát de hogy ez az, hogy amennyire én tudom, ez az egész kétkártyás, hogy is mondjam, csak szubkultúra, az valóban egy külön szubkultúra saját szabályokkal, meg saját ö, ilyen vágyott funkciókkal. Tehát, hogy például az egy kérdés, hogy a kétkártyás telefon az, ö, az tudja jelezni az egyik kártyán érkező hívást, miközben a másikon beszélsz. Vagy látod-e azt, hogy melyik kártyára érkezett, el sem És az egyébként gyártója válogatja, hogy, hogy milyen szinten okos ez a két kártyának a kezelése. Alapvetően uh -huh. nagyon úgy tűnik, hogy több problémát okoz, mint amennyit megold. És ez, ez, ez amit zavar benne egy kicsit. Hát, Mondom, ugye, ugye akkor várjuk azt a gyártót, aki megoldja ezt a problémát. Amit okoz. Ah, úgy igen. Lehet, az úgy, nagyon úgy, ez, lesz, ez, akik becsület szóra mondják, hogy lesz hardware partner a, a mobilos os de még nem mondták el, hogy ki az. Hát akkor ez egy erős hír. Ne, ez, ez továbbra is szerintem fussunk tovább el mellette, és tegyük fussunk, nincs, de de akkor nem mondott volna semmit. Annyit jegyezzünk meg, hogy Budapest tele van a Firefox OS-t reklámozó eh, telekom hirdetésekkel. Nagyon nem. A ravasz telefonnak. Hahaha. <síns> Azt és ne akkor itt kell mi lesz a ubuntu a neve. <gül> <mit>? <gül> nem tudom. Nézd, adom. okos le van lőve, a ravasz le van lőve. Mi jut eszed be az első jelző az ubuntu -ról? Nekem mindig és, akkor a a csó, és a kockás inges nem ér. <gül> a béka. De azt mondom, az teljesen érthetetlen. Hasonló. Na jó, mindegy, akkor akkor de Ubuntu-ról és aki Firefox telefonokat. Van, akit gyűjtött össze. Igen és általában kémekről szólnak. Kémekről? Az első például kapásból nem. Az első az az, hogy lesz internet nélküli Twitter. Azt, egy ez... egy, egy offline Twitter dolog. Az offline Twitter az, hogy magamnak csiripelek? Nem. És magad rajtad de... végre. Ó uh, szegény hallgató, nekik kis fájni fog ez. Ez egy szingapúri céggel írta alá egy együttműködést a Twitter. A cink a reuters -re hivatkozva, pontosabban, várjál, megpróbálom feloldani a, a, a láncot. Szóval a cink a mesebőlre hivatkozva, ami a reuters -re hivatkozva írja, hogy a Twitter alá egy együttműködést egy szingapúri céggel, ami azt fogja csinálni, hogy SMS-re a, a trending topikokat elküldi, neked válaszul. Tehát egy ilyen nagyon értelmezhetetlen hír, de, de annyira, annyira próbálnak trendérzékenyek lenni vele, hogy, hogy mindenképpen meg kellett említenünk. Hát nyilván a, a fejlődő országoknak szállnak ezt a szolgáltatást, ahol a, a mobil internet kapcsolat az nem olyan légtelű szupermenő, mint nálunk itthon. Igen, Ahoz de még, még, még kevésbé a tömegek szervezése, vagy akármit, ami miatt, Ja, ami miatt persze. szoktunk beszélni a Twitterről, az, az pont nem ez. Pont, pont nem az, hogy, hogy megkapod az aktuális híreket, mint ahogy azt, a, azt a, gyakorlatilag a Vesztel 060 óta meg lehet SMS-ben kapni. Akkor most elmondanám nektek, hogy a mostani trendek még, csak hogy a kedves hallgatók tudják értékelni ennek a fontos fejlesztésnek a jelentőségét. Angry Bird Go, Kirk Cousins, UCL, Redskins, Pinterest Rolls Out New iPad F4 iOS 7, GamesQT, Arvupani Kralli, Türkien Guru Galatasaray, Bamteli, Premios TKM, türkenén diplomás Gyücsű. Na jó, jó, jó. És akkor, de most te azt a... Nekem a kilencből itt a listán mindegyik török. De hogy te azt olvasod fel, ami a, erre a SMS-re megy, ki? Ez a, a, ami ez a, a trending topikjai a Twitternek, amit kiküld ez a cég a Twitter szerint nekem most trending, a pedig engem érdekelni kell, hogy, hogy érdekelnek érdeklően. érdeklően a Szerint, hogy mi történik itt? A világ legnagyobb alatta szereledrukkere vagyok, természetesen. Ha rámész a change-re, akkor ott megmondja, hogy hát ez, ez valójában Taylor Trends, és ez rád van szabva, és szerintem még, még lemaradt valahol a, a török megszállásnál. És hát ugye Budapest az egy a, a török város, Hát vannak nyomaik ezeknek, a turbánosoknak. Az biztos. Na, na szerintem ne ragadjunk le ennél a, ennél a török nyelvű esnél, mert hát, ha nem mindenki érti. Ugyanis nem Budapest, Budapestet, mert nem ismeri a várost. Úgyhogy menjünk is tovább. Hát mi, mi a török teve Budapestnek szerintem, ott keresd? Uh, Budapesti? Most, addig addig uh, addig, addig beszélgessetek. Arról, hogy... A, hogy uh, valaki már nem szolgálja a genetikai valamit? Mivel? Igen, kicsit sok volt. Ez valamelyik Google uh, Emlékeztek, amikor múlt, múltkor, múltkor pletyiztünk arról, hogy a a, a a Szergei, a két alapító közül a Szergeinek a, a, a szeretője az most a Google glass az egyik emlezető projektmenedzsere. Igen. És hogy, mintha úgy néz ki, mintha emiatt is haladna annyira gyors tempóval a Google Glass. Na, ez pedig a feleségének volt a projektje, vagy hát van a projektje, ebbe is beleütettek egy csomó pénzt. Ez a 23andMe, ez egy, ez egy olyan tudsz, hogy 90 vagy 100 dollárt befizetsz, küldesz egy nyálmintát, és teljesen gattakással megmondja, hogy milyen betegségekre, vagy milyen genetikai variációkra vagy hajlamos. Az egyetlen probléma a az, hogy a, a szabályozást, amennyi, tehát nyilván az, hogyha ö, ilyen genetikai anyagokkal ö, dolgozol, meg gyakorlatilag orvosi tanácsot adsz, elég szigorú, és ennek a nagy részét simán figyelmen kívül hagyta a, ez a 23 Me nevű cég. Uh -huh. Disruptálják az orvos tudományt, jó van? Disruptálják az orvos tudományt pontosan és most végre hajlandóak újra szóval állni az őket, őket felügyelni óhajtószervel. és ennek az egyik lépése az az, hogy most éppen nem lehet kapni ezt a kitet. Szóval ne, nem, nem fogom tudni eladni a családfámnak az összes privát információját, csak azért, hogy megtudjam, hogy, hogy mennyire vagyok érzékeny a párga illatára. Ez se hozol New Yorkból. Ez se New Hát nem örülök, nem örülök. De még van egy hír, amit szintén teraktál be, és amire talán még van időd, mielőtt elmennél a meetingedre, ami nem sokára kezdődik. <gül> Ö, igen, a hír az, hogy a Yahoo-nak megint viszket a vásárlós újja, és hogy meg akarja venni az EMGUR nevű képfeltöltő oldalt, ami gyakorlatilag a Redditnek az adingif gyűjtője. Ami különösen vicces, hogy a, a Jakúnak már van egyébként egy fényképes, vagy egy képfeltöltős oldal, amit úgy hívnak, hogy Flickr. Hát de az, az nem uh, gif köztemető. Nem, ez az második. Most is is án a userek egyébként, mert ismét áttervezik a fotó oldalt. és. El... És megint hiányoznak Hi. feature-ök. Ismét nagyobb lesz a kép, és ez nem tetszik mindenkinek, mert kommenteknek és badge kell hely. Itt a fotósok nem örülnek, hogy jó nagyban látszik a képük. Azért tényleg a, mindegy, a állatkertje. Na mindegy, értem. Na most is akkor ezt képest megveszik az ingurt, és akkor <gül> anem gifeket és mém folyamokat is ki tudnak majd szolgálni. Egyébként szerintem tök jól vásárol a hogy legalábbis nagyon ilyen eredeti értelmes célokat jelölnek ki maguknak, és aztán vesznek meg is Maierék. Ebből egy ilyen újfajta birodalomépítési stratégia világlik ki. Nekem tök céltalannak tűnik egyelőre, de szórakoztató nézni. Ilyen nagyon trendi dolgokba próbálnak belevásárolni, hol itt, hol ott. Tényleg nagyjából amit meg tudnak venni, elérhető áron van, és valami nagyon menő dologgal foglalkozik, azt megveszik. A Yahoo úgy vásárol be így a cégekbe, mint amikor én elmegyek bevásárolni éhesen és mindent, ami kicsit is színes, vagy kicsit is agresszív ízre tűnik, azt, azt így berakom a, a kosaramba, és majd otthon nézem, hogy ebből semmit nem lehet csinálni. Majd az leülök a, kérdés kérdés a sarapba, és egy színe. csokit fog szopogatni. Raklap ilyen befulladt startupból, és egy uh, animgift gyűjtőből mondjuk uh, spagetti. Sehogy. az egy kicsit, kicsit összébb mutat ez a dolog. A végén úgyis az, az, az, az, hogy egy, egy, egy pizzát. Az egyébként Ez Az akihájárók azért az akkor hogy merre mennek. Ott, ott kódereket vettek fel, akik valójában ki akartak szállni a, a befulladt startupból. Ebben az ingurban egyébként több van akkor már, meg ha megnéztem a növekedési görbét, akkor az nagyon durva. Igen, az igaz. Ez egy visszakettes padlógász típusú emelkedőt csinált. Igen, igen, az egy általában az egész alingif dolog. Annyira világtrend, hogy már begyűrözött a magyar portálokra is, és már mindenhol, már az Origó címlapján is, nem Oha. is égtelenkednek. Tehát Oha. Már, nem, már, nem, már nem menő, azért ezt lássuk, hogy. Igen, az igaz, hogy akkor ez már inkább a, a fotós. A következő a népszabad csepplint verziója lesz. <gül> Amiben a lesznek. Azt mondjuk szívesen megnézni. Flopin! Viszont vannak, vannak vicces tig, tényleg kémes híreink egyébként, illetve vannak vicces szektás híreink. Melyikről beszéljünk még? A szektásokra. Csináljuk, csináljuk azt, hogy mondunk egyet, és aztán én elbúcsúzom, és aztán ti befézitek. Jó. És majd a, a távolból integetek. Akkor mindenképpen a szektásot akarom előrehozni, mert ahhoz szerintem neked lesz véleményed. <gül> Jó. Mégpedig az, hogy a tanuljon mindenki programozni, mert ez egy nagyon fontos dolog szekta, ismét lecsapott, és stárokat beszéltek rá arra, hogy pózoljanak számítógépek előtt, és beszámoljanak arra, hogy megírták az első 10 print kényokos húsz gotu tíz rúlnak. <gül> <Sokodemjukat. gül> és ez annyira rohadt túl hogy hogy nem is tudom, hogy új kell nyitni az egésznek, mert hát nem tudom hova tenni rajta. De hát Ádám, ezen a héten van a kód órája, és Obama maga mondta be. Valószínűleg a ha, ha Obama tudnak kódolni, akkor most nem a Blackbeard a cívna, hanem ő is a Google-nek dolgozna. Látod, ez mennyivel jobb világ van? Az nagyon régi, bődültesen régi a sorgatanság idejéből származó vicc, amikor a meneddalnál van egy olyan katona, aki tanult szólfést, és elkezd tercelni, és kiadja a palanást. Hülye örmöse, akkor mindenki vizei hanggal feljebb, mert az jobban hangzik majd úgy. Körülbelül ezt érzem a, a kódolja mindenki mozgalom mögött és Sűsöm mindenki palacsintát ma. Ez hülyeség. <gül> Nyilvánvalóan hülyeség, de ez, ez a, már a sértő kategóriában hülyeség. Pláne, pláne hogy, hogy ez itt teljesen értelmetlen is túl, hogy hülyeség. <gül> <gül> <gül> <gül> ez az amikor műszaki értelmiségből az értelmiség rész. Emlékeztek a született informatikus projektre? Nem. Nem, hála Istennek. Ez ilyen ilyen tűnik. Igen, igen, az volt. De akkor ne is beszéljünk többet róla. De mondja ez csak, csak le, akkor, a ha egy rá. Akkor azért is megemlíthetnéd. Voltak benne kis szemelges kis Voltak benne kis szemelges kis csávok. Konkrétan az az oldalon, <laughs> meg, meg úgy érzett cool, cool arcok listája is. Ez, ez arra ment ki, hogy, hogy segítse az, hogy e, informatikai karokra e, többen felvételízenek, hogy megmutassa, hogy ez mennyire cool dolog, és hogy született informatikus vagy, ha szerinted az 1024 az egy szép szám, meg a Web2 tagjának tartod magad. És még ez is, ez is kevésbé gáz, mint amikor, amikor e, politikusok mondják azt, hogy hát igen, a, a, mindenkinek meg kell tanulni kódolni, mert... Nézd, teljesen valós, a tínédzsereknek szánt üzenetek voltak ezek a, ezen az oldalon. Például az, hogy idézem, magasabb életminőséget hozta az emberiségnek az infokommunikáció. Ezt Beggyörgy mondta a Vodafone Magyarországi <gül> Házírozírozgatója. Hát ez ennyi ennyi maga mellé állította a 14 évesek derékhadát. Bolyár Gábor szerint szóval van perspektíva a hazafiatalok számára, az infokommunikációs szektorban. van. Tudod belerapni még egy felesleges szót? Szektor. Tökéletes. Na jó, hát ez igazán. Ennek megadtuk azt hiszem a magáit, mehetünk a kémekre. azt hiszem, csak nem, el... sem jött körbe rukdasni. Ne kérdezzük meg a garst, hogy nem akar -e elmenni értekezletre? Ó, még ha értekezletre, képzétek el, ezt még így akkor elsütom a végére, lesz végem végre. És Kézművés? Ha nem is kézműves, de legalább nem a gonosz a fogja gyártani, és ez engem boldogát tesz. De erről majd jövőt nem fogok beszámolni. De hogy ezt ugye azért mondtad el, mert hogy most nem meetingre mész, hanem a személyzet vagy a vagy... Igen, tudom, hogy van, van egy bevizsgálás előtte, mert rosszabb a szemben, mint gondoltam, és nagyon régen nem, nem csináltam ezt meg. És utána választok egy keretet, és jó lesz. És találkozol a lelkes paragai bányászokkal, akik a keretethez bányászák most az ércet? Nagyon remélem. Mindenképpen... A bányászok egyenlőek hiszen ez az Egyenlő Bányászok című adás. <gül> Igen. Egyenlő Bányászmód még valahol benne van, de ne keressük meg, hogy hol. Ne. Na, szervusztok! Sziagas, Szervus, jó, hogy velünk Szervus voltál! Szervus, Gaspár! Külön híreink következnek kedvenc témától, kedves hallgatók! Mégpedig uh, ismét mezígdelenséggel kapták a magyar diplomáciát, de legalább nem most, hanem kétszer tíz óta folyamatosan, mert hogy... Uh, egy, egy vizsgálat arra mutatott rá, hogy a magyar külügyben fertőzött számítógépek voltak, amelyeken keresztül ismeretlen, valószínűleg állami szereplők, valószínűleg kínaiak adatokat szépkeztek ki. Biztos, Ugyanakkor hogy a kínaiakra kell ráfognunk ezt a dolgot? Ö, persze, hogy nem. Akkor jó. Ugyanakkor, amikor egy, egy kódban viszonylag sok kínai karakter van, a landing page kínai, és Kína felé távozik az adat, akkor ezt a valószínűségét ezt így benne lehet hagyni a mondatban. Hát, hát szerintem, hogyha én mondjuk tudok. A, csinál... azt... a kínai külügyminisztérium azt... Igen? Azt életkoztatjuk mondjuk... áldozatok ebben az ügyben. Ja, igen. Hát pont Minket ezt akartam mondani, hogyha én egy a francia kiberhattestnek lennék az egyik alkalmazottja, úgy gondolnám, hogy az út két módon fogom elfedni azt, hogy én egy francia kémként török be a rendkívül fontos magyar külügyminisztérium szervereire. Egyrészt elhelyezek véletlenszerűen kínai karaktereket a kódban, másrészt valahogy átterelem át a forgalmamat egy kínai szerveren, egyik se tűnik elképesztően lehetetlennek. Akkor egyrészt áttereld inkább az oroszokon, mert egyszerűbb. Másrészt meg akkor támadásra az nem a G20 Párizsi csúcsán kezded el, mert, mert magad csinálsz hülyet. Hát így, pontosan erről van szó. Hogyha ezekre figyelsz, akkor viszont akkor egyáltalán nem biztos, hogy. Te ha kéneik, én te vagy... azt vagy. ők azt gondolják. Értem? Én is értem, ezen túl lendülhetünk, azt hiszem. Na mindegy, ezt mondják az okosok, és hát ez nem annyira kínos ügy mint egy 2000-es szinte előtte történt eset, amikor a külügyjel szembe egy korai szállodahajó forgózott le, majd addig hallgatták le, vagy csináltak ott bármit csendesen horgonyozva az adatforgalmat, amíg valakinek fel nem tűnt. Majd amikor közölte a magyar diplomáciai idő után, ezt így nem kényes srácok, akkor tovább mentek Prágában, ahol szembe a parlamenttel, onnan már viszonylag gyorsan zavarták őket tovább. És így Ehhez képest állt, a. Meg? Hát ki tudja. Uh -huh. utána lehetne menni a hajónak, de erre az adásra nem, nem tettem ezt meg. Uh -huh. Na hát a... De nem, ennek nincs itt semmi köze ehhez. Legfébb annyi, hogy magyar írók is szerepelnek benne, de hogy, hogy az NSZ-j ellen tűntettek az irodalmárok, és ezt én nem értem. Mit, mit akartak ők? Én sem teljesen. Ö, valami német írók kezdték el szervezni ezt a tiltakozást, és aztán csatlakoztak hozzá sokan mások is. Ami a lista igazából, ami miatt a lista igazából érdekes, hogy, hogy viszonylag sok Nobel-díjas volt rajta legalább öt meg hogy ilyen 500 írvó azért a világ kör, körül akik azt mondták, hogy most kell felemelni a szót az emberek lehállgatása ellen. Hát, ami inkább szórakoztató, vagy hír mint bármi más, ugyanakkor nagyon sok Nobel-díjrsal lehet írni ilyen dolgokat. Aki valami tiltakozni szeretne, a, ez, ezt színfót, ezt rakja el magának. Aha. Lehetne egy ilyen hírlevelet csinálni. Milyen lehet tiltakozni ezen a héten, és akkor mondjuk, hogy aki a hírlevelből regisztrálna a tiltakozók közé, azt kapna 20% kedvezményt. Vagy egy jó kupon. A teljes e-mail lista árából. <gül> Igen. Megvan a business Mondom, mm. ma a nap végére gazdagok leszünk, én érzem. Uh, vannak további kémény. óránk van. Addig még ki kell mindenképpen találjuk, hogy pontosan hogyan is leszünk gazdagok. De akkor jó, hogy ezen gondolkodni. És közben beszéljünk a kémekről, akik a Xbox-okban bújnak el, és még ennél is cifrább helyeken. Ez... A hét Na ez tényleg a hate -a. a legújabb Snowden kisziváltás arra világított rá ugyanis, hogy nem elég, hogy kémek voltak az Xbox Live-ban, a Second Live-ban, ami még létezett akkor, és talán még most is, valamint a World of Warcraft-ban, hanem, és ez igazán vicces, annyira rohadt sok kém volt, hogy kellett egy ilyen kémközi csapat is létrehozni, akik briefelték egymást arról, hogy most ki hol a kémkedik éppen a adott világban, nehogy egymást kezdjék el megfigyelni. Uh -huh. Ú, de kínos, amikor két papíron megálmodott csapat egymás ellen fordul, de a csatateret mindketten a, a saját kockás kockáspapírjuknek tekintik. Egyrészt igen, másrészt meg azt, hogy ezt, ezen nagyon sok pénzt el lehetett kérni erre, erre megfigyelésre. Uh -huh. a megfigyelésre. New York Times olyan, olyan tanulmányok szerepelnek, amiket korábban csak egy magyar politikai botrányokban lehetett látni, hogy teljesen semmi dolgok. Leleplezték például azt, hogy a 18 évnél fiatalabb játékosok szívesen írnak végig nagybetűvel. De. Illetve, hogy a férfiak inkább a, a csatákat szeretik, a nők az együttműködéses játékokat. Abszolút. Érde. És erre így darpa pénzből, meg szép pénzből. Csodálatos! Jó, ezt nem értem, hogy miért kell erre állami. Kutatóintézetek pénzét pazarolni, de mindegy, nyilván van valami sokkal hasznosabb hozadéka is ennek a kutatásnak. ez csak azért emelik ki. Az, az egy elhátja. valid ötlet, hogy, hogy, hogy van egy, egy olyan kommunikációs hálózat, amit tök egyszerű használni, mindenhonnan lehet jelentkezni, nem gyanús, hogyha bejelentkezel, mert mindenki játszik World of és lehet benne beszélni. Uh -huh. Ez eddig tök valid. Csak amikor nagyon sok pénzt költesz a fasságokra, akkor megkérdezik, hogy lehet ezt értelmesebben. Most egyébként várhatóan ez fog történni. Most végre felteszik a kérdést. Hogy kellett a paladinnak a sárkány és plusz kettes kardja? Az adófizetők pénzéből? <gül> igen, igen, igen. Köszönöm, hogy hozzá tetted, így sokkal könnyebb lesz folytatni a beszélgetést. És azt én arra még kíváncsi lennék, hogy a Second Life-ban hogy voltak kémek? Hát voltak karakterek, akik beszédbe egyettek más karakterekkel, és aztán elmondták az offline világban, amit megtudtak. Nagyjából igen. Mert hogy az is ugyanígy lehet használni chat fórumnak kb. Uh -huh. Oda megy, Khalid elmondja, hogy hol van a robbanószer, uh -huh. kilép és sűti tovább a gíroszt, vagy nem tudom. Nem tudom, szerintem gíros sütni legalább olyan nehéz, mint bombát robbantani egy épületben, nem? Sütni biztos, hogy rohadt nehéz, egyébként. Jó. Milyen, mi, milyen dög nehéz ez a nagy hús, amikor felrakják. Azt vajon, hogy rakják össze, Ezt egyszerűen meg kell néznünk egyébként. látszik a húson magán, hogy ez a hús, ez ilyen göngyölt, göngyölt cucc. De tudom, amikor elkezdik össze rakni, ott van kell valami trükknek lenni, hogy elkezjen feltekeredni. Igen, de sajnos nem itt, tudom. Itt van egy szakmai látszik. fogás, amit meg kell, kell tudnunk. Természetesen lehet. hát egész tapáni a forróságban, az sem jó. És viszont a következő két hírünk az már igazán, de bonyból farkni, nem? Az igen, az... igen, igen, az, az egyik az izgalmasabb nekem egy kicsit, az pedig az, hogy játék lesz a Game of Thrones-ból, ami ebben a formában nem hír, mert hogy játék már van belőle egy-kettő, meg készül egy ilyen MMO-játék is, ami izgalmasabb, hogy viszont Telltale Games csinálja, akik piszok gyorsan fejlődnek, nagyon ügyesen csinálják, és, és nem csatajenetekben élik ki magukat, hanem ilyen interaktív, sztori mesélős, vizuális regényes, képregényes jellegű, itt van, üljél kell nyomkodni gombokat, elmondunk neked el, egy történet, hogy minden a egy kicsit más lesz típusú dolgokban gondolkodnak. Elképet, és ez vonzolt, mainstream tud lenni. Igen, igen, ez nagyon kipróbál. Nekem, hogy három órámat elvitte hétvégén. egy Az egyik játékos utána felálltam előle. Aha. Na, a másik kis hírez pedig az, hogy december 13-án Steam OS érkezik a világba, le lehet tölteni, felhatni a számítógépre, és addig várunk. És ez olyan szoftver, ami lecseréli a meglevő számítógépet, vagy csak felfrissíti az operációs rendszert? Egyrészt lesélősnek tűnik, másrészt meg Linux-os gép. Tehát még nem, nem az, amit felraksz simán a Windows-os is jó lesz, uh -huh. hanem ez, a, amikor először meg lehet nézni, mit gondol a valva jövőről, ez inkább az, az eset. Uh -huh. Érdekesen hangzik. Most, hogy nincs itt a garzs, nem beszél ki a mögött. Úgy sem vissza, de szinte aljasságnak érezném. Hát jó, aljasságot ne el, akkor ezek szerint gaz megúszta, ha bár hamarabb lelépett, de se kezdtünk el pusmogni a háta mögött. De majd legközelebb. De majd legközelebb. Igen, pusmogni fogunk. Szervusztok, kedves hallgatók. Jó, így. jó éjszakát.